Povestea vieții mele, pista 2. Tata era marinar și era și sportsman, trăgăci de seamă și ca orice englez, aștepta cu deosebită plăcere în timpul vânătorilor. Toamna, multă lume era poftită în parcul de la Istuel, domn și doamne cu nume strălucite și de felulite naționalități. La asemenea prilejuri, noi copii, înainte de a merge la culcare, Eram îmbrăcați în hainele cele mai frumoase și trimis jos în biblioteca mare, ca să zicem noapte bună musafirilor părinților noștri. Îmi amintesc și acum senzația netezirii părului meu cu peria. Aveam un belșug de păr pe care surorile mele îl numeau galben, dar pe care mie îmi plăcea să mil închipui auriu. Păr de care nursa noastră, noastră, Pitcatlăi, o neprețuită bătrână scoțiană, era grozav de mândră. Bine pieptănat... Se despășura în toată frumusețea lui Și cu drept cuvânt Nana ne îngrija, ne lustruia Ne scrivisea ca pe niște răsfățați Mai simt și acum în umeri ușoara sucire Cu care mă întorceam pentru a arunca o privire Cu mele strălucitoare Dar bătrâna Nana iubea mai mult pe dăchii Cum era poreclită Victoria Melita în familie Și datorită acestei preferințe dăchi se văzu împodobită cu zulufi pe care nana îi încolocea în jurul degetului cu ajutorul unui piepteme. Dăchii era prietena mea cea mai intimă, eram nedespărțite, deși foarte deosebite și ca înfățișare și ca fire. Dăchii era oacheșe și cu toate că avea un an mai puțin, fiind mai înaltă decât mine, era totdeauna luată drept cea mai mare, ceea ce ne pe amândouă. Era și mai posomorâtă și gata să poarte pică dacă era mustrată. Iubea pătimași cu gelozie și era, ceea ce mai mari noștri numeau, un copil de strunit. Eu, mai zâmbitoare cu părul auriu, primeam toate ale vieții mai ușor decât dăchii și mă împrieteneam mai repede. Dar nana iubea mai mult pe dăchii pentru că își închipuia că pătimașa copilă era adesea rău și poate că nu se înșela. Dăchii și cu mine ne judecam cu cea mai desăvârșită dreptate. Eram leale una față de alta, niciodată nu năzuiam spre vreo izbândă personală și nu ne puteam închipui o viață în care să nu fim alături. Mai târziu, mama ne spuse că niciodată nu-i plăcuseră acele mari petreceri bânătorești. Ne spuse că domnii se întorc acasă somnoroși și fără chef de vorbă după o zi lungă, petrecută cu pușca în mână. Mamei nu-i plăcuseră niciodată sporturile. Avea o cultură aleasă și plăcea să stea de vorbă cu oameni deștepți și sfătoși și mi-amintesc de mirarea mea când, într-o zi, ne spuse că prețuia mai mult pe diplomați și pe oamenii politici decât pe militari, marinași și pe sportsmeni, ceea ce în copilărie, mai pe urmă ca fată și apoi ca femeie tânără, mi se părea cu desăvârșire de neînțeles. Căci și eu și surorile mele aveam o preferință cu totul feminină, pentru uniforme și pentru omul trăit în aer liber, voinic și pârlit de soare, chiar dacă seara căsca după o zi întreagă de sport. Dar aceste petreceri de vânătoare care plictiseau pe mama erau pentru noi pline de însuflețire și sureșcitare. Îndată așezam în gând, așa cum fac copiii, după simpatiile și antipatiile lor, pe fiecare musafir la locul său. Desigur, locul de căpetenie îl aveau după înfățișarea lor, dar și după modul cum se purtau cu noi. Unii oameni mari știu mai bine decât alții să se facă iubiți de copii. De la vârsta de cinci ani eram o adevărată fiică a Evei, în iubirea mea pentru haine frumoase. De altfel, frumusețea sub orice formă trezea în mine o dragoste înflăcărată, chiar păgână. La una dintre aceste petreceri de vânătoare la Istuel, îmi aduc aminte că am văzut pentru prima oară pe frumoasa prințesă de Wells Apăru într-o zi la ora ceaiului Într-o minunată rochie de catifea roșie Cu o trenă lungă în falduri largi Fui cu totul buimăcită de admirație Rămasei fără cuvânt, cuprinsă de adorare Și-și poate oricine închipui încântarea mea Când această arătare în de catifea roșie Care se numea Tantalix Propuse să vină sus în camera copiilor Să asiste la baia noastră se așezase acolo în strălucitul ei veșmânt de purpură și eu, fascinată, o privea lung pe deasupra buretelui, încremenită și temându-mă să nu se mistuie deodată încântătoarea vedenie. Totdeauna am fost ciudat mișcată de orice era frumos. Orice închipuire a frumuseții, fie o femeie, o floare, o casă, un cal, fie o minunată priveliște a naturii sau o zugrăveală, de câte ori s-a apropiat de mine frumusețea, am simțit că era un har dăruit de Dumnezeu un dar pe care cu tot din adinsul îl ursise ca să mi-l însușesc, cel puțin cu ochii, dacă nu și cu mâinile. Iar, iar bucuria mea se dea săvârșea prin faptul că știam să gust frumosul și în întreg și tot atât de bine în amănunte. Măreția unei largi priveliști a mării sau a munților nu mă împiedica de a zări și de a iubi cea mai umilă floricică dintr-un șanț. Darul de a mă îmbăta de frumusețe în întreg și în amănunt m de-a lungul vieții, linii, culori, contururi, sunetele și miresmele legate de fie ce priveliște mi-au făcut viața nespus de bogată și împreună cu fiecare din aceste neuitate întipăriri se ivește în mine un sentiment de recunoștință pentru fiecare formă a frumuseții dezvăluită sufletului meu. Astăzi încă sunt recunoscătoare iubitei regine Alexandra pentru întruchiparea frumuseții ce mi-a înfățișat-o în acea seară în ei de catifea roșie ca rubinul. Îmi aduc aminte de asemenea cum mai târziu altă femeie frumoasă din familia mea m-a încântat până la un așa grad încât îmi veni să cad un genunchi în fața ei și să o slăvesc, așa cum în vremea de demult păgânii își slăveau zeii. A avut o soaptă tragică și îngrozitoare. Era marea ducesă Elisabeta a Rusiei, vară cu mine și sora ultimei țarine. Se căsătorise cu unul din frații mai mici ai mamei, marele Duce Sergiu, ucis de o bombă anihiliștilor, mult, mult înaintea Revoluției, pe când era guvernator al Moscovei. Soția sa intră atunci în viața religioasă și clădi o mănăstire în care se retrase. Dar viața ei sfântă nu găsi milă în fața bolșevicilor. A fost măcelărită îngrozitor în Siberia. Însă, lucru ciudat, trupul ei a fost găsit și transportat la Ierusalim în Pământul Sfânt, unde se odihnește acum. Era căsătorită de foarte scurt timp, când se lumină în fața mea frumusețea ei ca o minunată arătare. Frumusețea ei era din cele ce se numesc de obicei îngerești. Ochii, buzele, zâmbetul, mâinile, chipul în care te privea, în care îți vorbea, în care se mișca... Toate erau de o desăvârșire care întrece cuvintele. Îți veneau lacrimile în ochi, numai privind-o și-ți venea să exclami ca poetul haine, tu te asemeni cu o floare frumoasă, albă, pură. Eu te privesc și simt durerea în suflet pătrunzându-mi, dar mi se pare că m-am rătăcit de subiect. Să mi se ierte digresiunea căci trebuie să o spun dinainte, vor mai fi multe de-a lungul drumului nostru. Viața noastră la Istuel fu ca un vis odinioară limpede, care începe să pălească puțin. Lunile de iarnă mai ales le petreceam acolo. Cred că adesea era frig și umed, dar pentru mine amintirea acelui timp e de o desăvârșită frumusețe. Sunt imagini și senzații care au rămas întipărite în mintea mea în mod deosebit. Le voi purta cu mine până la sfârșitul vieții, la oaltă cu toate amintirile care îmi sunt scumpe. Unele miresme sunt legate în mod special de istuel. Oricât aș înainta în vârstă, mirosul de frunze vește, și umede, va deștepta în fața ochilor mei imaginea bătrânului mine englezesc, cu fiecare pom plantat la distanța cuvenită de vecinul său, ca să se poată dezvolta un nest îngenită frumusețe. Fiecare părând un uriaș, la poalele căruia noi copii ne tăram picioarele prin foile uscate și adulmeca mirosul pătrunzător care ne umplea de bucurie, în timp ce fâșii de ceață ca fumul se jucau printre ramuri deasupra capului nostru. Acest miros de foi de toamnă, oriunde aș fi, îmi redeșteaptă totdeauna imaginea parcului de la Istuel și cărările din pădure călcate odinioară de pașii noștri de copii. Iar în grădina de Zarzabat era acel parfum al foilor de toporași, amestecat cu izul muced al cartofilor și al sacilor vechi păstrați în șopronul de alături și ceva mai încolo mirosul amărui al înaltelor garduri vii de dafin, prin care aveam obiceiul să ne strecurăm și care ni se păreau o întunecată și misterioasă trecătoare spre locașurile visurilor la care trebuia odată și odată să ajungem. Oh, dar imensul cedru pe pajiștea din fața casei, cu ramurile cele de jos măturând pământul și sub care ne furișam. Acest arbore era un minunat blocaș în chip de catedrală în care noi copii stăpâneam fiecare câte o încăpere. Niște culpeni, făcându-și loc sub umbra pomului, se cățăraseră pe ramurile lui aplecate și atârnau în jos în lungi perdele. Acești lujeri agățători dădeau locuințelor noastre tainice o înfățișare de junglă și eu îmi închipuiam că erau flânghii de clopot întrebuințate de zâne la lumina lunii, în acele ore încântătoare în care nana nu ne dădea niciodată voie să ne furișăm din pat ca să cercetăm nemărginirea lumii. Această ciudată senzație de mister e foarte caracteristică în copilărie. Copiii văd lucrurile într-un chip deosebit și în alte proporții decât oamenii mari. În fiecare lucru văd forme stranii, culori, secrete, prilejuri de descoperiri de care nici nu-și dau seama cei mari. Sunt chipuri cuprinse în chipuri, adâncim cuprinse în alte adâncim și în fiecare lucru sunt posibilități care mereu depășesc avântul spre ele. Eu aveam o închipuire bogată. Puteam născoci minunate povestiri pentru fratele meu și surorile mele. Darul de a romanța îmi umplea sufletul și în toate lucrurile vedea mai mult decât ceea ce percepe ochiul singur. Această însușire m-a însoțit toată viața și acum la 52 de ani Deslușesc încă vedenii și frumuseții în toate câte văd. La Istuel se afla lângă lacul cel mare un înfricoșător și netălmăcit mister. Guvernanta și bonele noastre ne duceau rar pe acel drum, căci era un drum lung pentru picioarele noastre mici, dar uneori ne rugam de ele până obțineam să ne treacă pe acea cărare neștiută de cei mari, care avea pentru noi o ademenire plină de fiori. Ascuns printre tufișuri, la capătul cel mai îndepărtat al lacului se găsea un puț și de acolo pornea un zgomot extraordinar, un sunet adânc cavernos ca de stafii, ca și când niște mâini disperate ar fi izbit fără sfârșit în porțile unei închisori. E cineva acolo în fund, ne șopteam noi unul altuia. O fie un prizonier sau un uriaș îngrozitor sau cine știe ce ființă spăimântătoare care a fost zidită acolo. Dar niciodată nu îndrăzneam să întrebăm cine era închis în puț. Nici nu cred că doream să o aflăm. Splendida teroare a acestei taine, preferam să o lăsăm netărmăcită. Bum, bum, bum. Și inima ni se zbătea în mod chinuitor. Ne apucam de mână și ne sileam să nu grăbim pașii și nici să părem înfricoșați. Bum, bum, ce putea să fie? Astăzi știu tot atât de puțin ca atunci. Ce pricină făcea acel puț sau rezervor? Se producă sunetul înspăimântător și găsesc o plăcere să-mi reamintesc iar Acei minunați fiori pe care îi simțeam când pășind în vârful picioarelor Ne furișeam pe lângă locul de groază Mai era un colț care ne umplea de un sentiment de întunecat mister Dar acesta era în interiorul casei Nu știu dacă Eastwell House era atât de mare cât ni se părea nouă copiilor dar cuprindea multe părți neexplorate și încăperi în care niciodată nu pătrunsesem. Din holul pardosit cu marmură se ridica o scară principală, lată cu trepte line, dintr-un lemn de culoare închisă, dar mai era și scara de din dos. Nu e un loc pentru fetițe, declarase guvernanta, transformând instantaneu scara de din dos în ceva plin de un interes arzător. O țară de descoperiri și de misterioase posibilități pe care ardeam de dorul să le explorăm. Acea scară de din dos era un loc care te umplea de teroare, te înfiora la fel cu puțul de lângă lac, pentru că se adâncea în gol, părând că coboară până în măruntaiele pământului. Privind peste balustradă, sau mai bine zis, pentru statura mea de atunci, furișând o privire printre stâlpi, te apuca amețeala și simțeai nevoia să te tragi deoparte. Însă, îndată ce te îndepărtai, ceva mai puternic decât frica te împingea să te uiți iar și să mai arunci o privire, pentru că la jumătatea coborâșului se afla un colț misterios pe care servitorii îl numeau Firida Gloriei și, dintre toate locurile, acesta nu era un loc pentru fetițe. Din câte mi-aduc aminte, Firida Gloriei avea în față o perdea în loc de ușe. Această perdea era mereu fluturată de vânt înainte și înapoi, și totdeauna ardea o lumină în dosul ei, așadar trebuie să fi fost un loc foarte întunecos Ca și despre puțul de lângă lac, până în ziua de azi nu am o idee limpede Despre ceremoniile ce s-or fi desfășurat în acel colț tăinuit Să fi fost un fel de cămară n-aș putea spune Însă pentru închipuirea noastră de copii era un fel de iat fără asemănare Propriu scărilor de din dos și despre care ne închipuiam care un miros al lui Probabil că și și abia, dar venea prea de jos ca să ajungă până la nasurile noastre iscoditoare. Am fost surprinse de cei mari, furișând priviri peste balustrada scării din dos, spre filida glorii și repede am fost gonite către regiuni mai potrivite pentru fetițe cu minți, după cum ni se spuse cu mustrare. Ah, dar sunt atâtea lucruri și de care îmi amintesc, cu toate că e așa de mult de atunci. Bună oară vacile scoțiene, cu coarne uriașe, cu ochi mari, trecând domol pe cărarea ce ducea prin parc la biserică. Frumoase erau, cu părul lor creț de culoarea nisipului, castaniu negru, și atât de lung, încât le atârna pe frunte ca niște canafuri, ceea ce le dădeau în ciufulită și aproape copilărească. Și nu știu cum, tocmai aceste canafuri în voalte îți insuflau încredere. făceau să pară animalele atât de blajine, încât uita e oarecum nemaipomenită mărime a coarnelor lor. Stăteau în loc nemişcate ca niște statui. Aveau capul ridicat și priveau cu ochi blânzi procesiunea noastră de mici mironosițe, pășind duminica cu cartea de rugăciuni în mână de-a lungul drumului spre casa Domnului. Și ce frumoși erau cerbii, cirezi întregi păscând iarbă sau speriați deodată, luându-o la fugă prin pădure. Nimic nu era mai minunat pentru noi decât a culege în plimbările noastre, bucățele căzute din coarnele lor, pălite de soare și de vânt, pe care le duceam acasă socotindu-le adevărate comori. Iar într-o zi am descoperit un pom în care era o gaură mare-mare. Trebuie să fi fost un pom de proporțiuni în adevăr neasemănate, căci noi, câtești trei surorile mai mari și cu fratele nostru, aveam loc în scorbura lui. Bineînțeles, trebuia să ne strecurăm înăuntru de abușile. Acest pom a fost pentru multă vreme adevăratul centru al jocurilor noastre. Nenumărate și minunate întâmplări neașteptate se iviseră în viețile noastre, datorită acestui ascunziș fără seamăn. Eram când Robinson Crusoe, când Robin Hood cu tovarășii lui. Mai eram și piei roșii sau pirați sau Dumnezeu mai știe ce. În mijlocul ascunzătorii noastre rotunde și cam întunecoase, atârna un ciot de lemn care ne stânjenea. Și hotărâsem ca pentru a scăpa de dânsul să-mi trebuințăm barda sau fierăstrăul Astfel de unelte însă nu puteam să căpătăm ușor Așa încât a trebuit să ne rugăm de tata ca să ne facă rost de ele Și mi-aduc bine aminte cum ne-a răspuns că putem să luăm un fierăstrău dacă vrem Dacă nu ne dă voie cu niciun chip să umblăm cu barda O bardă poate să-ți reteze un deget dintr-o lovitură, spuse el Dar repede te vei opri din mânuirea fierăstrăului dacă ar începe să staie degetul cât de bine mi-aduc aminte de vorba asta. Unele fraze îți rămân în minte de-a lungul întregii vieți. Tata era o ființă rară, în sensul că nu se ocupa în mod activ de copiii săi. Aceasta o lăsa pe seama mamei, însă la ocazii se pomenea descoperindu-ne, ca să zic așa. Și atunci născocea câte un joc sau o petrecere în care părea că găsește tot atâta plăcere ca și noi. Scornise pentru serile de iarnă un joc care ne umplea de fiori. Se stingeau toate lămpile, iar dânsul se ascundea într-un colț întunecos, prefăcându-se că e un căpcăun. Niciodată nu știam în care odaie se afla. Tremurând de frică, ne strecuram prin bezna camerelor și deodată când părea că orice primește a trecut, se repezea din vreun colț și ne înșpăca, iar noi zbieram ca și când în adevăr era să ne înghită. Joc plin de groază care ne umplea de acea adevărată înfiorare pe care primejdia o dă aventurilor. Într-o zi, întâmplare rară a căzut-o din soare neobișnuit de mare și papa ne-a luat să ne dea cu săniuța pe movila de lângă lăptărie. A fost ceva minunat. Mi se pare că era prima zăpadă ce văzusem vreodată. Care copil rămâne indiferent la farmecul zăpezii? Dar în Anglia zăpada nu ține mult. Se ivise și pierise ca un vis abia închegat. Îmi amintesc de asemenea de patinajul pe lacul cel mare și cu toate că eram într Mititei și șobăitori simt încă ce îmbătătoare fu bucuria de a te avânta tot înainte pe luciul strălucitor. Aerul tăios de iarnă făcea să-ți dăcrimeze ochii, îți vopsea cu roșu înfocat obrajii și nasul, dar era încântător, mai presus de orice cuvânt. Și acum îmi amintesc de mlădioasele căciulițe de catifea neagră, împodobite cu un samul rusesc de culoare închisă, pe care le purtam la aceste memorabile ocaziuni. Aceste căciulițe, așa de cochete, măreau încă plăcerea patinajului, precum o făcea și păhărelul de vin roșu fiert, parfumat cu scorțișoară, ce ni se dădea când cobora soarele la asfințit. Tot din amintirile frumoase face parte și căsuța perelor și amerelor. Parcă simt și acum aromatica savoare a perelor de aur, pe care grădinarul le alegea pentru mine de pe polițele, unde fructele erau așezate în ispititoare șiruri verzi, roșii și galbene și bucurie mai presus de toate sosea și în Crăciunului Pomul de Crăciun era așezat în marea bibliotecă iar darurile erau înșirate pe mese acoperite cu alb de-a lungul zidurilor camerei dar ce zile pline de mister înaintea sărbării lui Tata mai ales căpăta în acest timp o deosebită însemnătate Îi plăcea uneori să dea directive în asemenea ocaziuni și atunci ajungea și el tot așa de nerăbdător ca și un copil dar ca orice bărbat, fiind și foarte meticulos, se întâmpla să se supere rău Dacă un cât de mic amănunt din cele plănuite de dânsul nu era împlinit cu evlavie Una din plăcutele îndelegniciri premergătoare era plămădirea plămpădingului servitorilor Această ceremonie se desfășura în sufrageria lor, precum și în partea principală a grajdurilor Căci casa și grajdurile erau două domenii deosebite și niciunul nu trebuia să se amestece cu celălalt Protocolul pentru personalul de serviciu al unui cămine englezesc bine organizat e de mare importanță O tingire enormă era așezată în mijlocul mesei și fiecare copil pe rând avea dreptul la câteva învârtituri cu lingura Ceea ce era o muncă grea, dar cu urmări destul de însemnate În sfârșit sosea și ajunul Crăciunului Timp de mulți ani, mulți, mulți, framătul de bucurie al Crăciunului mi-a rămas viu în minte. Zilele de tainice pregătiri, misterul, șoaptele, tăcerea în fața ușilor închise și apoi deodată oficierea covârșitoare într-o izbucnire de lumină, însoțită de plăcutul miros al firelor de brad pârlite. Toate sunt atât de strâns legate în amintirea mea de sărbătoarea Crăciunului. Și noi cam sfioși, ținându-ne de mână, înaintam spre acea revărsare de lumină, până ajungeam în miezul ei, făcând și noi parte din trânsa. Mai târziu, grija de a pregăti, de a potrivi și de a orândui totul, trecu asupra noastră, gustând și noi, generația tânără, în figurarea, fericita uimire a împlinirii. Iar în toți anii vieții mele, îndepărtata mea țară de adopțiune, m-am străduit ca sărbătorile Crăciunului rânduite de mine, să semene pe cât se putea, cu cele de la Estuel și cu cele trăite mai târziu în Malta, căci acele seri de Crăciun au rămas pentru mine de apururi neuitate. Simt că nu îndrăznesc să mă opresc prea mult aici, unde amintirile îmi sunt învăluite ca în ruma unei minunate vrăși, datorită în mare parte de părtării și mai ales lumii de basm, în care numai copiii știu să trăiască. Dar ceva din darul copilăriei de a desluși vedenii în alte vedenii, adâncimi în alte adâncimi, Taine și închipuiri în zilnica realitate a rămas în mine în toată calea vieții. Este o binecuvântată însușire de a înfrumuseța orice, de a face mai atrăgătoare întâmplările și ființele și de a scoate la iveală mai mult lumina decât umbra. Aceasta este atitudinea optimistă, neînțeleasă întrucâtva pentru pesimiști, sau cel puțin așa mi s-a spus. Dar cu toate că fac parte din acei ce văd realitatea cu ochii limpezi, Totuși, deslușesc în orice lucru o frumusețe latentă, în locul întunecimii în care par a se desfăta oamenii de azi. Eu văd în oameni binele mai degrabă decât răul, mila și durerea în răutate și în păcat mai degrabă decât greșala, și mult mai drag mi-ar fi să ajut cu vorbe milostive decât să pedepsesc cu varga. Slăbiciune vor zice unii, dar eu aș numi o mai degrabă putere, severitate, da, când este neapărată nevoie, căci de șapte ori cel puțin, dacă nu de șaptezeci de ori, aș da vinovatului îngăduiala unei îndoieli. Dacă această ciudățenie a mea va supăra pe cititori, atunci să pună jos cartea chiar de la început, căci vor întâlni acest duh de optimistă iertare de-a lungul tuturor filelor ei până la capăt. Așa cel puțin nădășduiesc. De curând am cunoscut un american foarte simpatic, trecut de 70 de ani și venit în România să mă vadă, pentru că se simțea de departe, în apropiere sufletească cu mine și cu atitudinea mea față de viață. L-am întrebat cu ce se îndeletnicește și mi-a răspuns. Călătoresc dintr-o țară în alta pentru a cunoaște oamenii, pentru că toți oamenii, fie ei englezi, americani, chinezi, unguri, toți sau zuluși, sunt vrednici de iubire dacă îi cunoști în adevăr. Am de gând să-mi petrec zilele ce mai rămân, încercând să fac pe oameni măcar să se îngăduie între ei, dacă să se iubească lii lucru greu. Și bătrânul Domn și cu mine ne strânse rămâinile. Mulțumesc lui Dumnezeu zisei pentru că mi-a trimis pe cineva care a pus în cuvinte și în fapte gândurile mele. Și acum să ne întoarcem iarăși la copilăria mea, căci va trebui să mă urmați cu răbdare de-a lungul multor cărări încă, și cred că ar fi bine să vă fac cunoștință cu alți câțiva membri ai familiei mele, dacă aceasta e să fie povestirea vieții mele. Bineînțeles, cea mai de seamă personalitate, care reducea la proporții minime pe toate celelalte, era bunica, regina Victoria. Bunica regină, așa-i ziceam, pentru a o deosebi de bunica împărăteasă, mama mamei mele, după al cărei nume fusese eu botezată, pe când dăchii purta pe acela al bunicii regine și apoi îi se adăugase numele de Melita, pentru că dăchii se născuse în încântătoarea insulă Malta. Dar despre Malta voi vorbi mai târziu. Cred că bunica regină se aștepta ca eu, cea mai mare fată din familie, să fiu botezată cu numele ei. Dar mama simțise că trebuie să mă cheme Maria, nume care îi era mai scump decât toate pentru că era al mamei ei. Și trebuie să spun că mi-e drag numele meu, Mary, ori Maria are întrânsul ceva de veșnicie, căci nu este el numele mai cii Domnului. Mi se pare că n-a fost totdeauna ușor pentru mama să fie ora reginei Victoria, cu toate că își purtau una alteia mult respect. Mama fusese crescută la curtea cea mai autocratică, a cărei strălucire nu poate fi închipuită decât de cei ce au văzut-o. Unică fică a țarului, importanța ei fusese cu totul excepțională. Acum era soția fiului al doilea al reginei Victoria și toate cumnatele ei, chiar cele nemăritate, îi treceau înainte ca având drept la tronul Angliei. Îmi închipui că mama considera aceasta oarecum ca o jignire, dar eram atunci prea de tot copilă pentru a înțelege ceva din astfel de lucruri care încurcau sau nelinișteau pe mai mari mei. Mama ne ferea de orice grijă și de orice vrajbă, așa încât trăiam într-un adevărat rai al neștiutorilor. Poate că nu era cea mai potrivită pregătire pentru viitoarele lupte ale vieții. Totuși îi mulțumesc din fiecare fibră a inimii mele. Îi mulțumesc pentru că prin viața ce ne-a făcut să o trăim, mi-a sădit în suflet o sămânță de idealism, pe care nimic, nici conflicte, nici dezamăgiri, nici deziluzii, nici aspra realitate n-au fost în stare vreodată să o desrădăcineze cu totul. Mama fusese crescută cu multă severitate și ea însă avea păreri foarte rigide asupra educației și a bunei purtări, dar în același timp era dăruită cu o lărgime de idei care făcea dintr-însa o ființă cu totul aleasă. Și mai presus de toate era de o nespusă dărnicie. Bineînțeles era foarte avută, totuși dăruia mai presus de ceea ce se cuvenea să dea. Dădea și mereu dădea la mari și la mici, la bogați și la săraci. Adevăratul temei al vieții ei era plăcerea de a putea dărui. Ne făcea fericiți cu desăvârșire, de aceea noi copii ne închipuiam că și dânsa împărtășea fericirea noastră. Dar mai târziu înțelesei că niciodată nu fusese cu adevărat prea fericită sau împăcată cu ea însăși. Multe lucruri o chinuiau și nu privea cu ușurință întâmplările vieții. Creșterea nespus de severă pe care o primise, grija cu care fusese înconjurată pentru ca educația și instrucțiunea ei să fie desăvârșite în toate privințele, marea înrăurire într-o câtva apăsătoare ce o avea asupra ei religia ei, ortodoxă, toate se îmbinau pentru a o face să se judece pe ea însăși cu asprime și nemulțumire. În aparență poate că părea trufașe, prea exigentă în amănuntele purtării și mândră de rangul ei, dar în suflet era smerită, totdeauna îngrijorată și chinuită de gândul, că niciodată nu atinsese idealul, pe care îl fluturaseră pe dinainte părinții și educatorii ei. Dar noi copiii nu ne dam seama de nimic din toate acestea. Mai târziu însă, când viața încetul cu încetul îmi deschise ochii asupra multor lucruri, începui să pătrund adevărata fire a mamei, luptele ei sufletești și faptul că niciodată nu fusese împăcată cu ea însăși. Era strâns legată de biserica ei din adâncul inimii. În orice caz ar fi trăit, totdeauna rânduia în vreun colț un mic paraclis ortodox, având în serviciul ei un preot rus și doi cântăriți care o urmau oriunde mergea. Noi copii am fost crescuți în religia anglicană și cred că pentru mama, faptul că eram protestanți a fost o durere care a dăinuit cât și viața ei. Câteodată, totuși, ne lua cu dânsa în micul ei Paraclis, unde, cu cernii cuimiți de taina unui rit străin pentru noi, priveam ca vrăjiți la neprețuitele icoane la minunata peteasmă cu trei uși care ne despărțea de altar. Ni se umplea pieptul cu puternica mireasma a și ascultam cu inima zbâcnind minunatele coruri, căci limba rusă este în cântări mai presus de orice altă limbă, iar Rusia este țara celor mai impresionante voci de bas. Atmosfera mistică a acestor mici sanctoare mă mișca adânc și chiar dacă niciodată n-am simțit imboldul de a-mi schimba religia pentru a mamei, totuși în picioare lângă dânsa pe când se închina și își făcea cruce cu evlavie în micul ei paraclis, mă simțea mai aproape de Sfânta Sfintelor, iar întipărirea celei mai arzătoare credințe pe fața mamei în timpul acestor slujbe mă atingea într-un chip greu de descris. Faptul că slăvea pe Domnul altfel decât noi o înconjura în mintea mea cu un limb deosebit. Mi se părea oarecum mai neapropiată, mai stranie, ca nefăcând parte din realitatea zilnică. Mama, având un respect temeinic pentru credința în care eram crescuți, se ferea de a vorbi despre religie cu noi, temându-se poate că ar avea vreo înrâurire asupra noastră. Cred că era la dânsa și gândul că nu vom pricepe frumusețea cultului ei și că nu ne vom apropia cu destulă cucernicie de ceea ce era chiar temeiul vieții ei. astfel că exista totdeauna între noi o oarecare spială când se discutau sau se atingeau chestiuni religioase. Lucru ciudat, soarta avea să mă pună mai târziu în fața aceleiași probleme, însă în mod invers. Am rămas totdeauna o neclintită protestantă, însă cei șase copii ai mei au fost toți botezați în religiunea mamei mele, deoarece e religia oficială a țărilor. A fost una din cele mai chinuitoare îngrijorări ale mamei faptul de a se îndoi dacă fica ei va fi la înălțimea acestei grele situații și s-a temut necontenit că nu voi simți destulă evlavie față de biserica ei, pe care a privit-o întotdeauna ca mai presus de a mea. Voi reveni mai târziu asupra acestor lucruri, căci am gândit mult asupra lor și am ajuns la propriile mele concluzii. Tot ce vreau să spun aici este că nici eu și nici copiii mei ne-am simțit în discutarea chestiunilor religioase, sfiala ce se iubea între mama și mine, căci copiii de astăzi se destăinuiesc mai ușor părinților lor. Mama fusese crescută în părerea că fiecare generație trebuie să fie ținută cu strictețe, despărțită de cealaltă. Și orice atitudine mai familiară de la copil la părinți, îi se părea o lipsă de cinstire. Astăzi încă, una din cele mai adânci dureri ale mele este faptul că, fiind fiica ei, niciodată n-am cuvințat, chiar după ce am împlinit 40 de ani, să pot sta la sfat cu dânsa, ca și cum am fi fost de-o seamă. Ea nu voia să dureze o punte între generații. Și totuși, simt că amândouă am fi gustat o nespusă bucurie, stând de vorbă împreună, Asupra problemelor vieții, mărturisindu-ne una alteia ceea ce găsisem greu sau încârcit în deosebitele noastre căi, căci și una și alta ne căsătorisem în țări străine. Din pricina acestei atitudini a ei, foarte rar am îndrăznit să-i cer o povață și am fost nevoită să păstrez întru câtva o mască, de câte ori eram cu dânsa, deoarece ea niciodată nu o ridica pe-a ei. Multe, mici și nefolositoare comedii ne-am jucat una alteia ea se prefăcea că nu știa unele lucruri pe care le cunoștea tot atât de bine ca și mine și ceea ce era mai rău își dădea foarte bine seama că nu-mi este străin faptul că știe, iar măștile rămâneau neclintite pe fețele noastre. Avea oare și dânsa ca și mine dorința de a le smulge? Întrebarea aceasta a rămas fără răspuns. Totuși îndrăznesc să spun că dacă i-ar fi stat în putință să se poarte cu mine ca și cu o femeie, Uitând că ei sunt fică, aș fi putut uneori să-i fiu de ajutor, căci ucenicia mea, nu tocmai ușoară, într-o țară străină, mă învățase multe. Însă până la sfârșit, n-a vrut să creadă că ar putea ieși adevăr din gura pruncilor cărora le dăduse viață. În ziua de azi vorbim deschis cu copiii noștri, îi lăsăm să aibă propriile lor idei, ba chiar uneori îi lăsăm să ne arate ei calea și nu tărim prea mult drepturile noastre de mai bătrâni, Luni mai multă parte la necazurile lor, la luptele și dorințele lor. Mă întreb, oare în chipul acesta pregătim o generație mai puternică și mai destoinică? Uneori mi se pare că trecem prea departe granița în partea cealaltă, că le îngăduim prea multe drepturi, prea multă libertate. Cauza este, poate, că părinții nu îmbătrânesc atât de repede în ziua de azi și astfel se simt timp mai îndelungat decât altădată în chiar miezul lucrurilor. Asupra tuturor acestor probleme am felul meu de a gândi. Pentru că am trăit, am văzut, am simțit și am ajuns la multe concluziuni. Nu voi putea însă în această singură carte să povestesc, să lămuresc și să discut tot ce am gândit și am învățat. Dar să ne întoarcem la regina Victoria. Mulți până acum au scris despre această mare, micuță femeie. S-au descris, s-au analizat caracterul, domnia și valoarea ei personală. Departe de mine dorința de a zugrăvi în altă imagine, decât aceea care s-a întipărit la locul ei în viața ei, în viața mea, imaginea ei așa cum au văzut-o ochii mei de copil și mai târziu ochii unei femei tinere și departe de țara ei natală. În acele timpuri, ea îmi urmărea propășirea în viață cu o dragoste de bunică, dar totodată cu severitatea îngrijorată a reginei ce dorea ca orice vlăstar al casei ei să-i facă cinste, în orice loc s-ar fi aflat, draga bătrână bunică. Cu ei de mătase neagră capuse pe malakov, cu boneta ei albă de văduvă, ce minunată și neuitată mică Lady era. Tăcerea în jurul ușii mamei mari te umplea de evlavie, ți se părea că te apropii de taina vreunui sanctuar. să lungi, acoperite de covare duceau până la ușa mamei mari. Erau apartamente de care nu te apropiai decât de la distanță, iar cei ce te conduceau până la ele, servitori doamne sau cameriste, vorbeau în șoapte și călcau tăcut ca pe de pâslă. Ușă după ușe se deschidea fără zgomot, parcă ai fi trecut prin pridoarele unui templu, înainte de a te apropia de misterul final unde nu se puteau înfățișa decât cei inițiați. Minunata și mica, mamă mare, care, cu toate că la prima vedere, era o atât de scundă și neimpozantă făptură, știa atât de bine să insufle un soi de cucernică teamă. Dădacele noastre ne împingeau înainte, ca pe un cât de găsculițe cu minți, și se făceau și ele deodată domale la cuvânt, astfel încât pierea orice asprime din glasul lor și mustrările păreau vorbe șoptite printr-o brobadă. În sfârșit se deschidea ușa și ne apărea bunica pe scaunul ei, nici de cum ca un idol, nici de cum spăimântătoare, zâmbind blând, aproape tot atât de sfioasă ca și noi copiii, astfel încât conversația nu prea era curgătoare nici de o parte, nici de alta. Întrebări asupra purtării noastre și a caracterului nostru moral alcătuiau cea mai mare parte din convorbiri. Și mi-amintesc foarte bine micile strigăte de indignare, întrucâtva comice ale bunicii, când ni se mărturisea că una sau alta dintre noi nu fusese cu minte. Am credința că bunica, în tocmai ca și noi, se simțea ușurată când la a sfârșit audiența. Era însă un farmec deosebit în camerele bunicii. Întâi miroseau nespus de dulce a flori de portocali, chiar când nu se puteau zări în casă nicio astfel de floare. Și al doilea erau încântător de pline cu cele mai neînchipuite comori, de la globul de sticlă în care se vedeau atâtea culori, până la luminoasele tablouri ale lui Lanser, înfățișând în câini, ponei și cerbi, Pe urmă atâtea fotografii, printre ele acelea ale multor ființe încetate din viață, chiar copilași morți, spre care, cu toate că ne înfiorau, ne mereu privirile. Dar stăpânul acestor locuri și cinstit ca zeul templului era bunicul, principele consort, înfățișat la toate vârstele și în toate echipurile: Statui, figurine, busturi, plachete, portrete în ulei și acuarele, pastele, miniaturi și fotografii reproducând efigia principelui Albert. Albert, 1819-1861, principe de Saxa Coburg, Gotha. S-a căsătorit cu vara sa primară, Victoria, regina Marii Britanii și Irlandei. Principele Albert în uniformă sau în haine civile, în costum de interior sau în ținută de gală, ca highlander, călărâț sau vânător, ca simplu particular sau înveșmântat în mantia ordinului jaretierii. O ordin întemeiat de regele Eduard al III-lea între 1346-1348, din 1805, Ordinul cuprinde pe rege și 23 de cavaleri. Principele Albert mânând caii, Principele Albert grădinărind sau plimbându-se în pădure, Principele Albert în mijlocul copiilor săi, Principele Albert scriind la masa sa de lucru, Principele Albert om de stat în marile sălhii de ceremonie, înconjurat de colaboratorii lui și ținând în mână documente însemnate. Oriunde îți întorceai privirea, ochii bunicului te urmăreau, pătrunzători și înțelepți. Mai era o mulțime de minunate și ciudate lucrușoare făcute din granii scoțian și din roci scoțiene de preț, anumite caen gorm. Și mai presus de toate era bot grosul bunicii, o mică ligioană foarte alțăgoasă care se zgribulea de furie și scârțea din deși dacă-ți vărai degetul printre gratile coliviei. Dar când îi plăcea cineva, se umfla până ce se făcea rotund ca o minge de puf și atunci fluiera cetinel și încântător o mică melodie veselă pe care o învățase. Odată de mult am avut și eu un bot gros ca al bunicii, dar mult mai târziu și povestea lui e tristă, oh, atât de tristă. Cercetările noastre în jurul camerei bunicii nu puteau avea loc decât când ne ducea mama la dânsa, Căci atunci bunica vorbea cu mama, iar nu cu noi, și cu lor mai lungi și mai cu seamă ne dădeau vreme pentru călătoriile noastre de explorare. Amintirile mele se leagă în special de camerele de la Windsor, la Osborne și Balmoral, întâlneam pe bunica de obicei pe afară. Castel în Scoția, construit de regina Victoria și principele Albert între 1853 și 1855. Este reședința de vară a suveranilor Marii Britanii. Ca orice ființă obosită, bunica simțea nevoia să scape, timp de câteva ore pe zi, de tăcerea regalității apartamentelor ei. De aceea, de câte ori, vremea îngăduia, își lua dejunul de dimineață și cel în grădină. Mai ales la Frogmore și la Osborne, o văd sorbindu-și cafeaua cu lapte sub o umbrelă înfiptă în pământ, de mătase ecru, cu căptușeală și franjuri verzi. Și aci oricine se apropia de dânsa trebuia să pășească ușor, dar pe pajiștile vers ca smaralduri care țineau loc de covare și în aerul liber, fiecare se temea mai puțin de răsunetul propriului său glas. Ceea ce caracteriza breakfastul bunicii era desfătătoarea mireasma a cafelii și a unui fel de pesmeți care soseau din Germania în cutii de tinichea rotunde și scunde sucurile noastre pofticioase le cu jint, dar nu prea ni se întâmpla să fim poftiți a din ei. Highlanderi cu fustanelă de stofă cadrilată, cenușiu cu verde sau hinduși cu turban erau de obicei rânduiți să îngrijească de serviciul bunicii. Îmi amintesc că și-aveau locul în acest tablou și lachii monumentali, precum și o mulțime de câini, ogari, scaitărieri, unii scoțieni și alții pretoși, și mai presus de orice, încântătorul ponei numit Isabel, cu botul trandafiriu și ochii ca rubinul. Copia exactă în mic a imenșilor cai înhămați la trăsura de gală, poleită a bunicii cu care mergea la parlament sau la catedrala din Westminster în zile de mari evenimente. Ah, acel ponei, Isabel, îmi apărea în multe închipuiri ale copilăriei mele. În țara visurilor era al meu, ba chiar am colindat călare pe el minunate meleaguri, trecând peste tradiționalele șapte dealuri și șapte văi până în țara zânelor. Repede că abântul era galopul, copitelei nu-i făceau niciun zgomot, iar coama și coada îi străluceau în adevăr ca șuvoaie de lumină.